Багато вбрання з Франції, Скандинавії, Австралії. Чоботи, до речі, австралійські. У цьому магазині я вподобав собі також шкіряного капелюха за 70 фунтів та золочений нашийний медальйон на кораловій нитці. За медальйон віддав ще тридцятку. Мені подобалося смітити грошима. Солодкий шал падіння оволодів мною. І гіркувато-солодкий присмак розпусти не давав спокою, бринів у грудях, коли я, навантажений покупками, повертався до готелю. Мені хотілося брати цей світ. Гроші були гарантом того, що будь-яке моє матеріальне «хочу» виповниться негайно. А чек на 15 тисяч баксів – унаочненням моєї досконалості. Після багатьох років напівжебратського совкового існування я нарешті міг бути самим собою. Спіймавши на розі таксі, я завантажився у старомодну машину і покотив до готелю. Але туди я не доїхав, дорогою побачив вже знайому мені будівлю з віконницями. Це була та сама пральня, у яку ми навідувалися з Фомичем позаминулої ночі. Стрімкий і зухвалий план нараз визрів у моїй голові. Я подивився на годинник. Він показував близько п'ятого дня. До вечірки лишалося дві години. Встигну, постукавши таксиста по плечу, наказав зупинитись і дав йому десять фунтів. Пральня у цій порі була відкрита. Я зайшов усередину. Але за стійкою сиділа вже не пані Аглая, а якась молодичка, що клацала комп'ютерною мишкою, зосереджено дивлячись на монітор. Я привітався і сказав, що хотів би замовити масаж. Жінка витягла вже знайоме мені портфоліо і поклала переді мною. Я погортав альбом про око, бо вже чітко визначився з кандидатурою. Але на тому місці, де колись була фотографія Наташі, побачив прогалину. Закривши альбом, я відсунув його і сказав, «Сара, так, я хотів помститися за Фумича. Хай ці місцеві курви не думають, що хлопці з України – жертви Чорнобиля, і в них не стоїть». «Добре», – сказала жіночка, – Почекаєте тут, чи може піднімитись у номер? Піднімуся у номер. Номери у цьому закладі були стандартні. Кімната метрів на двадцять, двоспальне ліжко, шафа, два крісла, столик і відеодвійка. Вузькі двері вели у ванну кімнату, де стояло біде, унітаз, рукомийник і душова кабінка. Чекаючи на сару, я взявся роздивлятися і приміряти покупки. Вона зайшла якраз у мить, коли я, заправивши у джинси червону сорочку, надягав замшевий піджак. «Виглядаєш супер, ковбою!» – промовила вона з порогу. «Прийшов помститися за свого товариша?» «Менше слів!» – розвернувся я до неї. «Я плачу бабки!» А ти давай займайся своєю справою. Просто дивлячись на мене, вона почала знімати з себе одяг. Я відвернувся, підійшов до вікна і відхилив гардину. З надвору вікно було забране гречаними віконницями. Я підняв раму і заходився відкривати віконниці. Цього робити не можна, застерегла Сара. «Роби свою справу!» Клямка не піддавалася. «Крийзанутий Рашн, тобі сказано, відкривати не можна! Стули пельку і запам'ятай, я не Рашн, а українець!» «Мені байдуже! Це через тебе, Наташа, викинулася з вікна!» Віконниці розчахнулися. До задушливої кімнати увірвався прохолодний надвечірній вітер. «Що?» Сара стояла біля ліжка, в самому лише бандажі та панчохах. Чорний мисок на її лобку був охайно вистрижений. Могутні груди звисали мало не до середини живота. У ту саму ніч, як ви пішли, вона викинулася з п'ятого поверху. «І все через тебе. Вона врятувала тобі життя, а ти її убив. Навіщо ти сюди приходив?» «Я нічого не розумів. Вона мене розводить чи що?» «А тепер», – промовив я до повії, – «повтори ще раз, але повільно і докладно. «Ти ідіот! Я не знаю, які стосунки були у вас з Наташею». Але вона була хвора на снід. Це з'ясувалося тиждень тому. Її заразив якийсь художник, він потім застрелився. Коли з'ясувалося, що в неї снід, її звідси виставили. Проте позавчора сюди прийшов якийсь старий шкарбун на ім'я Маклох і спитав Наташу. «Для чого не знаю?» «Знаю одне. Коли ти зі своїм другом припхався сюди, Фотографія Наташі знову була у портфоліо, і ти вибрав саме її. Та тітка, яка тієї ночі була розпорядницею, ніколи раніше тут не з'являлася. Принаймні, я її бачила вперше. А ще я знаю, що Наташа попередила тебе, аби ти тікав звідси, і вони про це довідались. Після того, як ви пішли, і маклух твій... Його стара сучка піднялися до Наташі Але вона Викинулася з вікна Все сталося поверхом вище І якраз над нами Наташа мала снід А сер Маклух підкладав її під мене Але навіщо? Для чого? Це не вкладалося в моїй голові Щось тут було не так Це правда? Спитав я у Сари «Ще пак!» – вона підійшла до мене і вказала рукою униз. «Саме сюди вона і упала!» Я подивився униз. Кімната наша на четвертому поверсі. Вікна виходять на бруковане подвір'я, і прямо перед ними величезний сміттєвий бак. «Тримай, це тобі!» Вона протягнула мені якийсь папірець. «Що це?» Записка від Наташі. Вона встигла підсунути її мені під поріг кімнати. Я взяв аркушик, видертий із телефонного записника. З одного боку стояв якийсь телефонний номер, а з другого кульковою ручкою було нашкрябане наступне. Хахол, извини, эти суки купили мене, щоб я заразила тебе спідом. Це входило в їх плани. Они хотели, чтобы это сделала именно я, русская. Обещали мне хорошие бабки. По-моему, они сатанисты и хотят, чтобы, как всегда, между русскими и хохлами была вражда. Но я не предала тебя. Я предупредила. А ты повел себя, как настоящий хохлядский жлоб. Но я на тебя не в обиде. Сейчас они будут меня пытать. Но я срать на них хотела. Все равно мне немного осталось. Прощай. Да здравствует, русско-украинская дружба. Мы, славяне, ложили на этот запад, правда? На обратной стороне телефон, по которому ты можешь выйти на них. Отомсти за меня хахол. Я перегорнув столинку. Звідки тут можно зателефонувати? спитав я у Сары. На тобі мою мобилку. Я не вмію нею користуватися. От уже, кажи номер. Сара набрала номер і передала слухалку мені. На тому кінці озвався жіночий голос. Алло, центральний офіс фестивалю. Мені потрібен сир Маклох. О, то ви, певно, з приводу з'їзду. Зачекайте, я вас переведу на інший телефон. У слухавці заграв турецький марш Моцарта. Нарешті він замкнув, і я знов почув жіночий голос. «Ало, Координаційний центр з'їзду працівників кіно, культури та шоу-бізнесу. Мені потрібен сер Маклох. Назвіться, будь ласка. Венеамін Каштанський. З вами розмовляє екаунт-менеджер Аліса Стоун. Заждіть секунду. У слухалці знову заграв Моцарт». «На жаль, містер Маклох зараз на зборах, і я не можу вас з ним з'єднати», – почувся нарешті розчулений голос екаунт-менеджера. «Але мені конче треба з ним поговорити. Як вас можна знайти?» «А ви заявлені у списках делегатів?» «Ні, але я свій. У мене є запрошення на сьогоднішню вечірку до Меплторпа». «Як ви кажете, «каштанський»?» Зараз перевірю по списках. Так, ка, ка ка Каштанський Бенджамен. Є такий. А у якій справі вам потрібен сермаклух. У приватній і дуже серйозній. Тут виникли великі проблеми. Добре. Слухайте. Знайти нас дуже просто. У вас поблизу десь є шафа? Я озирнувся по боках. Шафа стояла у кутку. Є. Тож ви мусите зараз зайти у шафу, щільно закрити двері і проказати такі слова. «Хочу все і хочу те. Дайте це, а краще все». Далі нічому не дивуйтесь і поводьтеся невимушено. Зрозумів. Дякую. Я зробив все так, як наказали мені аккаунт-менеджер. І тільки но проказав останній рядок заклинання, як шафа перетворилася на кабіну ліфта, яка полетіла кудись глибоко униз з такою швидкістю, що моє серце підстрибнуло до горла. Коли вона зупинилась і двері відкрилися, я побачив, що стою у невеликій ніші за колонадою, що підпирала високу стелю великого залу, щерть заповненого людьми та потворами. Я вийшов з ниші і сховався за колоною, роздивляючись присутніх. Тут були вже знайомі мені персонажі з того кошмарного сну, який наснився мені у першу ніч в Еденбурзі. Двійко миршевих пацюків, синюшна дама, жаба, чоловік у білому тюрбані, чумні привиди. Були й ті, кого я бачив на «Титаніку». Всі вони уважно слухали доповідача, який виступав з трибуни. «Здається, то був головний продюсер фестивалю. Його портрети я бачив у газетах». «А тепер дозвольте підбити попередні підсумки фестивалю і навести деякі цифри», – доповідач відхекався. «Розпочну, як завжди, із самогубства». За три тижні в Единбурзі сталося 28 самогубств, що на три самогубства більше, ніж торік, і на п'ять, ніж поза рік. Це доводить плідність нашої роботи щодо оплекання депресивних настроїв у середовищі людей, схильних до суїциду. Адже на тлі загального свята та фестивальних розваг міра самотності та відчаї окремої людини прямо пропорційне мірі загальних веселощів, які вирують навколо. Таким чином, я хочу висловити подяку режисерській і продюсерській групі, яка займалася розробкою концепції та втіленням у життя програмних фестивальних свят, і висловити окрему подяку шановному жюрі, котре сприяло підвищенню авторитету нашого фестивалю у світі – оплески! Далі торкнімося проблеми СНІДу. За нашими даними, під час 49-го Единбурзького фестивалю вірусом імунодефіциту заражено понад тисячу осіб. Більшість захворіла на СНІД саме завдяки новим технологіям інфікування, розробленим у наших лабораторіях під керівництвом Хрістіана Порка. Фахівця у галузі виведення нових різновидів СНІДу. Спеціально для нашого фестивалю він розробив систему передачі сніду через простий поцілунок. Це ноу-хау дозволило нам збільшити кількість віллінфікованих на 25% у порівнянні з минулим роком. Загальні оплески. Ми дякуємо Хрістіану Порку за його велику і плідну роботу. Бурхливі оплески. Ну а тепер... Дозволю собі навести деякі статистичні дані і порівняти їх з даними за аналогічний період минулого року. Отже, перше, дефлорованих дівчат 153, на відміну від 235 у минулому році. Це свідчить про те, що кількість цнотливих дівчат зменшується. Друге, дефлорованих юнаків 344 проти 271 торік. Третє. Чоловіків і жінок, які вперше вступили у гомосексуальні стосунки, 1673 проти 923 минулого року. Бурхливі, тривалі оплески. Серед них 1244 чоловіки і лише 429 жінок. Як бачите, розповсюдження чоловічого гомосексуалізму – це вже тотальне всеохопне явище. Четверте. Посаджених на голку поменшало майже вдвічі. 35 проти 64. Проте кількість молодих людей, які вперше випробували екстазі та інші хімічні наркотики – 444 проти 132 у минулому році. Борхливі оплески. П'яте. Кількість розбійних нападів та випадків побутового хуліганства під час проведення фестивалю зменшилася настільки, що можна припустити. Единбурзький фестиваль – найбезпечніший фестиваль світу. Оплески. Наша співпраця з поліцією доволі плідна і дедалі розвиватиметься у цьому напрямі. І наостанок, дозвольте підсумувати, ми і далі будемо робити все можливе, щоби Единбурзький фестиваль вважався однією з найпрестижніших мистецьких подій у всьому світі. Тривалі бурхливі оплески. Ну а тепер... «Я хочу зупинитися на нашому співробітництві з країнами Східної Європи», – продовжив доповідач. Геополітична ситуація у світі різко змінилася. Є реальністю той факт, що на мапі Східної Європи постали нові держави, які будь-що прагнуть увійти до загальноєвропейської спільноти і стати повноцінними членами Європейського Союзу. Тут я насамперед маю на увазі Україну, конференція стосовно становища якої відбулася у нас позавчора. Економічна залежність – проблема тіла. Залежність духовна – от що насамперед має цікавити нас, працівників сфери шоу-бізнесу і кіно. Без сумніву, нові технології, передусім впровадження віртуальних інституцій та розширення світового павутиння – сприяють розвитку мультимедійності та об'єднанню багатьох країн світу у єдиний інформативний простір. За це ми дякуємо голові компанії Microsoft, панові Білу Гейтсу, який присутній на нашому з'їзді. Тривалі бурхливі оплески. Розвитку технократичної цивілізації на території України – заважає факт існування своєрідного енергетичного буферу, який фахівці з проблем духовної експансії називають комплексом провінційності. Насправді ж цей комплекс провінційності є своєрідною захисною реакцією народного менталітету від навали технократичної цивілізації, яку ми намагаємося активно впроваджувати у цій країні. Вже маємо певні докази того, що з часом робота національних егрегорів може вилитися у конкретні художні та мистецькі витвори, які дозволять країнам Східної Європи та Україні, зокрема, знову твердо стати на власний шлях розвитку національної духовності. Це буде катастрофа для нас. Можна втратити унікальну можливість залучити її до своєї спільноти – запроваджуючи власну культурну та економічну політику і розширюючи сфери впливу на цей регіон. А тепер я хочу запросити на цю трибуну Сера Маклоха, який доповість про роботу, що ведеться у цьому напрямі. Оплески. Коли доповідач сходив з трибуни, Йому на зустріч з першого ряду піднялася добре знайома мені фігура. Це був Маклох. Він потиск доповідачу руку і, зайнявши місце на трибуні, розклав перед собою папірці, надів окуляри, окинув поглядом зал і розпочав. Шановні друзі, на минулому з'їзді ми дійшли висновку, що експансія на духовний ринок країн Східної Європи має проводитися саме через представників творчої та художньої еліти цих країн, яких ми залучаємо до співробітництва. Велика робота, проведена відділом впровадження нових героїв, довела слушність теорії, згідно з якою митець, чия кар'єра відбулася завдяки Союзу з нами, є найкращим прикладом для наслідування. Відтак можемо розпочати процес маніпулювання соціальною та творчою думкою населення і здобувати прихильників у рядах місцевої духовної еліти. На минулих зборах я дістав доручення знайти гідну кандидатуру на роль актора, який з часом міг би стати оособленням національної гордості України. Там склалася унікальна ситуація. Країна з населенням у 50 мільйонів не має власного кінематографу, не кажучи вже про акторів, які б уособлювали тип національного героя. Гріх не скористатися такою слушною нагодою і не зробити національного кіногероя України своїм власними руками. Після ретельного відсіву кандидатів робочою комісією було затверджено три кандидатури – Серед них Венеамін Каштанський, актор Національного драматичного театру та антрепризи Рожевий Махаон, Павло Гай, телеведучий Загальнонаціонального каналу, та Михайло Нагнибіда, актор Національного театру імені Івана Франка. За попередньою домовленістю, всі три мали приїхати на Единбурзький фестиваль у серпні цього року. Але через обставини, які знаходяться поза нашим контролем, вийшло так, що до Единбургу прибув тільки Венеамін Каштанський. Павло Гай мав дістатися до Великобританії на власному авто, але на території Польщі машину викрала російська мафія. У цьому я вбачаю прояв ворожих сил. Михайло Нагнибіда, який мав привезти на фестиваль виставу «Король Лір», Пробути не зміг, тому що гроші, які ми виділили для зарубіжних гастролів його рідного колективу, було викрадено чиновниками з Міністерства культури. Тож маємо одного кандидата на посаду національного кіногероя – Венеаміна Каштанського. Попередні тестування підтвердили його відповідність критеріям відбору. Венеамін Каштанський, 26 років. Неодружений, представник національної творчої еліти, народився в родині київських інтелігентів, має вищу театральну освіту, знається на сучасній українській літературі, живописі та історії мистецтва. Працює у найпрестижнішому театрі країни. За творчу кар'єру зіграв вісім головних ролей та знявся у двох картинах. Прагне будь-що реалізувати внутрішній творчий потенціал. Як ви вже знаєте, залучення кандидата до співпраці відбувалося звичним шляхом. Йому було запропоновано пройти кінопроби у Стівена Спілберга на роль Андрія в кінострійці Тарас Бульба. Кандидат погодився, і з ним було підписано попередню угоду та видано аванс у сумі 15 тисяч доларів США. Також було проведено попереднє тестування на схильність до запроданства. Кандидат з легкістю зрікся своїх колег, зірвавши їм гастролі. Він також пройшов тестування на спроможність до конкурентної боротьби. Врятувався з потопаючого «Титаніка». Це ще раз підтверджує його здатність існувати в умовах ринку. Сьогодні кандидат має пройти останній тест – а після ритуального гомосексуального контакту він стане повноцінним членом нашої громади. Це відбудеться під час вечірки у Роберта Меплторпа і повинно стати апофеозом цього культурного заходу. На жаль, операція інфікування його вірусом СНІД провалилася через непередбачені обставини. Але винуватці вже покарано, а тільки на випаде нагода – Інфікування відбудеться неодмінно. Це робиться задля того, щоб кандидат у герої був кровно пов'язаний з нами. Та у нього навіть думка не виникала з нами порвати. Отже, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що, на мою думку, Каштанський – найкраща кандидатура. Я відчував, як по моїй спині, Струмками стікає холодний під. Чолой обличчя вкрила їдка морось. Немов якась безодня розверзалася під моїми ногами з кожним словом, що його промовляв Маклох. Жахлива, апокаліптична картина намалювалася у моїй свідомості. Я просто був іграшкою у руках демонічних сил, які намітили і втілювали у життя грандіозний у своїй зухвалості план духовного та економічного закріпачення моєї країни. Збагнувши усю глибину свого падіння, я похитнувся і почав відступати назад, аж поки не вперся спиною у стіну ніші, з якої вийшов. Це був кінець. Я не хотів більше жити – Ліфт по-своєму зрозумів моє бажання. Через мить я знову опинився у кімнаті борделю. «Що ти там робив?» – спитала мене здивована Сара, коли я вибрався із шафи. Вона так само стояла біля вікна, не наче минуло лише декілька секунд з того моменту, як я зник. Я не міг говорити. Сльози запізнілого каяття – струмилися по моїх щоках, і я зробив те, чого найбільше прагнула моя душа. Підійшов до розчиненого вікна, перехилився через підвіконня і... Серія восьма. По той бік смерті. Темрява на якусь мить накрила мене, а потім відразу з'явилося світло. «Все», – подумав я про себе. Це і є кінець. Але світло не зникало. Я знаходився у ньому і напружено намагався ловити бодай один звук. Але нічого, крім тиші та світла, не було круг мене. Але я, поза сумнівом, був живий. А що буде, якщо заплющити очі? Подумав я, і вмить, коли вії мої зімкнулися, мене знов оповила темрява. І я побачив себе ніби з гори. Ось я у костюмі ковбоя «Мальборо» лежу на смітнику біля борделю у купі паперів і якогось лахміття. «Як це може бути?» – подумалось мені. «Як може бути, що я, знаходячись серед світла, лежу на смітнику? Де я? Чи той, що у темряві на смітнику? Чи той, що стоїть серед світла?» Що реально? Світло, куди я потрапив, чи темрява, у якій я лежу на смітнику біля борделю? Задумавшись над цим, я вирішив, що все ж таки світло реальне, адже я, розплющивши очі, можу його відчувати. Воно поруч, воно зі мною і в мені. Біда полягала в іншому. Я знав про світло, але не міг у ньому нічого побачити, крім хіба що розмитих контурів, у той час, як у темряві, і я почувався природно. Все мені було ясно, все зрозуміло, і світ, який був довкола, і смітник, на якому я лежав. Отже, пізнавши світло, я навчився бачити темряву, а темрява була там, де смітник. Виходило наступне. За межами темряви, що є земним життям, знаходиться вічне світло, пізнавши яке, можеш пізнати і темряву. Я не мов би одночасно знаходився у світлі та темряві. Стуляючи повіки, я наче засинав і бачив земні сни. Коли очі мої відкривалися, я розумів, що насправді існую у світлі. Крізь ці сни я чув чиїсь крики і зойки. Він викинувся з вікна. Викликайте швидку. І таке інше. Але я був до них байдужий і зосередився на своїх внутрішніх проблемах. Не знаю, скільки часу я провів у своїх роздумах. Закриваючи повіки, знов занурювався у темряву, а відкриваючи, потрапляв у світло. І ця гра могла тривати без кінця. Але раптом я осягнув істину. Будь-яка людина, весь час перебуваючи у світлі, проживає на землі сон темряви і, можливо, посилається на землю саме для того, щоб, збагнувши свій тьмяний сон, з'ясувати, що насправді вона є породженням світла. Тепер я не відчував страху. Він зник. Світло, що сповувало мене з усіх боків, було тією єдиною реальністю, у якій постійно перебувала моя душа – я сам. Той, хто не мав назви, не мав імені і не був людиною, а лише світлом, у той час, як земне тіло, що лежало на смітнику, називалося Венеаміном Каштанським. Та було просто тілом, зануреним у мряку. Виходило так, що справжнього життя на землі не існує. Це лише сон тіла, яке у костюмі ковбоя Мальборо лежало на смітнику біля борделю. Справжнє життя було тут, у царстві світла. Пізнавши яке, я поки що не зміг навчитися орієнтуватися у ньому». Це припущення враз перевернуло усе моє сприйняття. А відтак, збагнувши, що за много життя насправді не існує, я над усе захотів дізнатися, що є життя світла, тобто єдине реальне життя моєї душі. І тієї самої миті, як ця думка заполонила усе моє єство, я почув знайомий голос: Зніміть покривало. І нехай він пізнає істину. А враз туман перед моїми очима розсіявся. І я побачу, що стою у величезній світлій залі, посеред якої на золотому троні сидить той, хто не раз приходив у мої сни. Це був сивий старець у довгому білому хітоні з чотиригранним посухом у руках. Це був Брахматун Агу. «Ти бачив світло?» – спитав він мене. «Так, я бачу світло. Тепер ти знаєш, з чого ти постав?» «Так, тепер я знаю. Тепер скажи мені, що є людське життя?» Людське життя є сон тіла, закутого у темряву. «Скажи, у чому полягає істина?» «Істина у світлі», – відповів я. «Тож, діставшись істини, чи дозволиш собі перебувати в омані?» «Це був би найнерозумніший мій вчинок». «Тепер ти знаєш істину. Я радий, що нарешті зміг відкрити тобі те, чого раніше ти б не зрозумів». Але на все є час. Час жити у темряві і час пізнавати світло. Тепер ти сам можеш обирати, де тобі жити. Це наша остання зустріч. Я провів тебе усіма шляхами, аби ти міг пізнати і світ, і темряву. А тепер хочу відкрити тобі останню таємницю. Яку старче? Пам'ятаєш? Під час однієї нашої зустрічі ти спитав у мене, що є диявол і як його розпізнати. Так, я пам'ятаю. Так от, тепер настав час тобі довідатись про це. Бачиш те вікно, запнути фіранками? Брахматун указав на єдине вікно, що було у цій залі. Так, я бачу його. Підійди до нього, і ти побачиш те, про що питав. Поволі я підійшов до вікна, і, не наважуючись відхилити фіранку, простояв перед ним у непевності деякий час. Мені було страшно. Зібравшись з силами, я врешті доторкнувся до тонкої тканини, відсмикнув її убік і скрикнув. На мене в притул дивилися очі диявола, і в них я побачив страх. З вікна на мене дивився я сам. Я відсахнувся від вікна і закрив очі рукою. Коли ж нарешті наважився відняти руку від очей і знову глянути у бік вікна, там же нічого не було, крім чистого синього неба, в якому різала крилами неосяжний простір зграя білих голубів. Що це було, старче? Я подумав, що жахливе видовище мені лише примарилося. «Ти бачив диявола», – тихо відповів старець. «Я? Я? Я є диявол?» – знеможено прошепотів я. «Ні», – відказував старий. «Ти світло, але той, кого ти побачив у вікні, був диявол». То був не ти, а лише твоє тіло, а тіло не є ти. Кожна людина у будь-яку мить свого життя може зустрітися з дияволом. Для цього лише варто підійти до люстра. Те, що ти побачиш у ньому, і буде ним, твоїм супротивником, який вічно тебе спокушає, примушує забувати про те, що ти світло. Я гадаю, ти зрозумів, про що йдеться. Все інше додумай сам, бо істина вже відома тобі. Свій вибір необхідно підтвердити великим чинком. Ти готовий до нього? Так, я готовий. Перед тим, як потрапити до мене, ти зробив багато помилок. І внаслідок цього зв'язок між твоїм тілом і духом розірвано. Якщо б це трапилося раніше, я б не зміг тобі допомогти, тому що мою місію на землі не було вичерпано. Але тепер я у змозі повернути тобі те, що ти втратив. Бачиш цей золотий серп? – спитав старий брахматун. Віднині він твій. Тримай. Він передав мені до рук серпа. Це золотий другіцький серп. Символ нетлінної, ретельної праці і могутності духу. Бери його і ніколи з ним не розлучайся. А тепер ти мусиш поклястися мені, що виконаєш останню мою волю, хоч би якою дивною вона тобі здалася. Поклянися. Клянуся, старче. Старий помовчав, нахиливши унисиву голову. Коли він підняв на мене погляд, його очі перетворились на два сяючі сонця «Нарешті, – проказав він ледь шутно, дивлячись у бік розчахненого вікна, – дивилися зграйки голубів «Нарешті я йду до вас!» «Мій друже, – проказав він до мене, – я щасливий з того, що залишаю по собі такого талановитого учня, як ти Мені нема чого боятися!» бо я передав тобі усе своє знання. Я виконав свій обов'язок, і тепер моє серце і дух звільнено від покладеної на мене місії. Я прошу, зроби те єдине, що ти можеш для мене зробити. Зітни голову свого вчителя і відпусти його дух на волю. Це моє останнє бажання, і ти поклявся, що виконаєш його. Але... Я? Я не можу цього зробити. Я? Ти поклявся, і як воїн мусиш дотримуватися своєї клятви. Це буде твій останній іспит на зрілість духу. Твій великий вчинок, який підтвердить твій вибір і поверне тобі втрачений зв'язок між тілом і душею. Поверне тобі життя. Окрім того... Ти станеш володарем одного єдиного бажання, яке буде виконано у будь-яку мить, коли ти цього захочеш. Тільки розумно розпорядися цим бажанням. Ось я схиляю перед тобою голову на ознаку того, що ти перевершиш мене у світлих діяннях. З тими словами сивий старець підвівся з трону, став переді мною на коліна, і, поцілувавши мою руку, яка тримала золотий серп, нахилив голову. Я зрозумів, що він чекає від мене одного, але рука моя не наважувалася піднятися. «Прошу тебе, звільни мене!» – ледь шутно прошепотів мій учитель, і я, закривши очі, змахнув у повітрі рукою і опустив серп на його шию. Ураз ціла зграя білих голубів знялася у повітря і закружляла, збурюючи своїми крилами ніжне сяйво довкола мене. І раптом тисяча разючих блискавиць настромили моє тіло на вогняні піки. Це сонячна енергія мого вчителя вливалася у мене, і я чув, як небеса співали життєдайну радісну осанну. Вічній любові і мудрості Пульсу нема Клінічна смерть Ми його втрачаємо Готуйте електрошок Це були перші слова, які я почув у новому житті Бригада лікарів-реаніматорів На ношах тягла мене до карети швидкої допомоги Я не хотів лякати їх різким рухом А тому повільно відкрив очі висмикнув із вени голку крапельниці і тихо сказав, «Браття, все в нормі!» Але вони були так заклопотані вирулюванням нож, що не почули моїх слів. Нічого не лишалося, як сісти на ношах, і коли вони відсахнулися, я зіскочив і підбіг до сміттєвого баку, звідки мене нещодавно видобули після падіння з четвертого поверху. Так і знав, золотий друїдський серп лежав саме там. Я взяв його в руки і декілька разів змахнув ним у повітрі. Тепер я знав, що мушу робити. Легко вивертаючись від лікарів, які хотіли мене затягти до карети швидкої, я чкурнув вулицею до готелю «Кінг Крос, Забіг у номер, узяв із собою чек на 15 тисяч баксів, Смокінг і квиток до Нью-Йорка. Золотий серп до піру я залишив вдома. Я прибіг на Едвард-стріт, коли вечірка вже була у самому розпалі. Виставковий зал, де вона відбувалася, більше нагадував занедбаний офіс, із якого нещодавно з'їхала фірма. На підлозі, вистеленій дубовими дошками, там, де колись стояли столи, Чітко змальовувалися проплішини вишеретованого лаку. Прямо у підлозі було пробито прямокутні отвори, накриті залізними люками, під якими ховалися джерела струму. Всі стіни модної галереї було завішено роботами фотохудожника Роберта Мепплторпа, який загинув від сніду в 1986 році. Якщо хто не знайомий із його творчістю, можу сказати, що вона цілком відповідала контингенту його шанувальників, які тут зібралися. Хтось смикав мене за рукав і пропонував піднятися нагору. Хтось питав «Травку будеш?». Молодий діджей сидів у кутку, замурувавшись серед техніки і видавав в ефір модні семпли, міксовані з рапшном. У незнайомому мені морі друзів я відразу узрів сира Маклуха. Він стояв біля дальньої стінки, в оточенні трьох молодих лошиць, одягнених у стилі квартету бонієм. «Гей, друже, іди до нас!» Замахав він рукою, як тільки наші погляди зустрілися. «Гей, лох!» – гукнув я до нього через усю залу. «Запхай свій язик у і слухай мене!» Гукав я так голосно, що перекрив гуркіт музики, яка лилася з динамиків. Але молодий діджей вирішив зі мною погратися і піддав жару. Тоді я підійшов до його барикад і щосили заходився їх трошчити. Діджей спершу поліз у бійку, але коли я накрив його по голові міківським еквалайзером, він либонь зрозумів серйозність моїх намірів і затихнув. Навколо теж запанувала тиша, у якій дзвінку залунав мій голос. «Ось твої гроші, старий гом, смокінг та квиток до Нью-Йорка». Я кинув у нього і чек, і смокінг, і строкату книжечку з квитком. «Я б міг розтрощити твою довбежку просто зараз, але хочу, щоб ми зустрілися у чесному герці. Якщо не можеш битися сам, виставляй когось за себе». Право вибору місця я надаю тобі. Ах ти шмаркачу, смердюху бедлячий, ти на кого руку підняв? Обличчя у Маклуха налилося кров'ю. Ну що ж, хочеш битися? Тоді я чекаю на тебе о третій ночі на площі перед Королівським палацом. Запізнення вважається за поразку. Домовились. У повній тиші я розвернувся і пішов до виходу. І тільки чутно було, як у кутку роз'юшеним носом сопе молодий діджей. Серія дев'ята. Буря. А вночі на місто навалилася буря. Вона налетіла з півночі і принесла з собою запах озер, лісів і скель гірської Шотландії. Здавалося, що лохнецька потвора знялася у повітря і тепер кружляла над Еденбургом, збурюючи височінь нічного неба та закликаючи до себе духів стихій. Ундини, ельфи, гноми, сельфіди та вогняні саламандри співали тужну пісню, яка пронозливим відгумоном бреніла у трубах коминів, шпаринах під'їздів, кронах дерев, Тривожила морські хвилі, що дибилися, мов, шерсть на загривку у собаки, коли той відчуває близьку присутність ворога. Спалахували за далекими пагорбами блискавиці, шарові молні пролітали порожніми вулицями, заглядаючи у темні вікна. Проходили через стіни, і з кристими кулями зненацька починали пекти сонних людей. Інколи вони вибухали – і тоді у квартирах починалася пожежа. Несподівано, допіру справні водопровідні крани зривалися з різьби і неприборкані водяні цівки заливали цілі поверхи. Так само лопалися газові труби. Газ, заповнюючи приміщення, душив людей. Вітер стягував з дахів черепицю металеві листи, вичавлював віконні шибки, ламав дерева. У повітря знялося декілька тонн вуличного бруду. Обірвані високовольтні дроти теліпалися по землі, немов щупальця октопуса, здіймалися над мостовими іскрили. Під напором підземної багнюки заворушилися каналізаційні люки. Багнюка розтікалася мостовими та тротуарами, затоплювала майстерні художників на приміщення маленьких крамничок нижнього міста. В ній потонуло чимало псячих та котячих родин, безпритульних, п'яниць і тих, хто має звичку улітку ночувати на вулиці. Тієї ночі я не спав. Зачинившися в кімнаті отелю, нерухомо сидів на ліжку, прислухаючись до завивань вітру. Дзеленчала шибка, колихалась від протягів порт'єра. В кімнаті горіла настільна лампа, і світло її, заливаючи півколом стіл та підлогу, блимало, хиталося, аж поки з надвору не почувся різкий хлопок, і кімната занурилася у повну темінь. Підвівшися з ліжка, я підійшов до шафи і навпомоцки знайшов на полиці декілька свічок у круглих металевих коробочках. Надибавши у кишені куртки на сірники, я запалив свічки і розставив їх на столі та підлозі. Заплигали, затанцювали по стінах кімнати довгі чорні тіні. Ну що ж, подумав я, час одягатися. Була друга година ночі. Десь далеко спала моя країна. Спали батьки і друзі. Спали мої недруги, яких я теж любив у цю мить. Спала моя рідна Оболонь і Дніпро. Боже, як я хотів, бодай на мить, знову опинитися на Дніпрові набережній, побачити хрещатик і яскраво освітлені куполи Андріївської церкви, прогулятися під каштанами і попити пиво у скверику біля золотих воріт. Але все це було так далеко, а мій ворог вже чекав на мене. Він засліпив мені очі посулами слави й багатства. Та я спіймався на цю вудочку. Просто мій ворог хотів мене трахнути, а в моїй особі весь мій народ. Але я не дозволю це зробити. Краще віддам своє життя, ніж сплюндрую власне тіло і віддам на поталу рідну землю, на якій народився і виріс. І у далекому Единбурзі я все одно відчував, як за моєю спиною мирно спить дуже п'ятидесятимільйонний народ. Понад усе я не хотів, щоб різні старі гомосексуалісти тривожили його спокій своїми похитливими фантазмами. Спи спокійно, Україно! Твої сини нададуть ще раз плюндрувати твоє неразплюндроване тіло. Скинувши з себе халат, я лишився зовсім голий. Ретельно випрасований козацький костюм висів на дверцятах шафи. Сорочка біліла на стільці поруч, начищені чоботи стояли унизу. Світився півмісяцем золотий друїцький серп, почеплений на гачку, вбитому у стіну біля дверей. У куті за шафою чекав на мій дотик мідний окоренок гуцульської сокирки. Першою взяв до рук сорочку. Тонка тканина ласкавим дотиком ковзнула по обличчю. З самого дитинства я обожнював запах свіжої білизни. Пам'ятаю за тих дитячих часів, коли ми ще жили на Подолі, і бабуся, виправши білизну, розвішувала її на подвір'ї, і я особливо взимку, полюбляв гратися поруч, щоб вітерець, колихаючи на крохмалені сорочки, простирадла та підодіяльники, доносив до мене їхній свіжий запах. Потім потягнув з вішалки шаровари і, сівшися на стільці, прикрив ними коліна. Я не хотів нікуди поспішати. Душу мою оповило те дивне відчуття прекрасної гармонії, коли людина розуміє, що вона прожила своє життя правильно. І смерть не лякає її, бо все, що вона зробила на землі, від самого дитинства, аж до цієї миті, є природним. Всього було у моєму житті вдосталь, і добра, і зла. На порозі вирішальної миті я не про що не жалкував. Страх і тривога зникли. Натомість у душі народжувався захват. Бійка – це прекрасно. Це найвище напруження усіх сил – верхівка людського існування. Вирішальне випробування чекало на мене, і я рушив йому назустріч. Вдягнувши шаровари, я різко підвівся зі стільця і, заправивши сорочку, почав зав'язувати мотузку на паску. Рухи мої робилися дедалі стриманішими, в той час, як у душі, навпаки, зростало натхнення. Обмотавши ступні батистовими портянками, я встромив ноги у начищені чоботи. Тупнувши декілька раз, впевнився у тому, що чоботи ніде не тиснуть, не муляють, а сидять на нозі, як у литі. Гопля. зробив голубця і випустивши поверх халя в шаровари, Пройшовся по кімнаті з тежкою. Підскочивши у танці до шафи Я схопив з вішалки парчову свитку Вдягнув її і підперезався широким червоним паском На кінцівках якого бовтались золоті китиці В останню чергу напнув на голову оксамитовий берет Та випустив з-під нього світлого чуба Тепер до зброї Знявши з гачка золотого серпа і провівши пальцем по його вигострених зубчиках, я подумав, страшну разючу зброю тримаю я у своїх руках. Заткнувши серпа за пояс, потягнувся за сокиркою. Ще з вечора, довгим оселком, придбаним у супермаркеті, я вигострив її лезо з такою ретельністю, що тепер нею можна було голитися. З простого сувеніру, гуцульська сокирка перетворилася на уразливу зброю, за допомогою якої можна було запросто розкраяти навпіл чиюсь довбешку. Мідний окоренок, начищений до сонячного блиску, переливався золотими іскрами. Викарбуваний на ньому візерунок не дозволяв долоні ковзати по поверхні металу і, ухопившись за нього, я декілька разів змахнув сокиркою. Вигострене лезо короткими блискавицями прорізало тьмяне повітря. Тепер я був готовий виступати. Годинник на моїй руці показував 20 хвилин на третю ночі. Час. Я не знав, як цій порі дістануся до призначеного місця дуелі. Зрештою, можна було б викликати таксі. Але, відкинувши цю думку, як заздалегідь хибну, не лічить воїну їхати на дуель у таксі, вирішив просуватися до замку пішки. Оцій нічній порі в коридорах невеличкого отелю Кінкрос не було жодної живої душі, і тільки за стінами лютував вітер. Коли я вибрався на ганок, буря, здавалося, ще не піддала. Спустившися униз, я підставив вітру спину і понісся вперед оповитий сонмом сміття, листя, зірваного з дерев та вуточної пелюки. Повз мене проносилися зім'яті жужмом газети та бляшанки з-під напоїв. Два шматка гострої черепиці просвистіли просто над вухом, а дерев'яна скалка завдовжкою здобрячий макагон пронеслася в сантиметрі від мого правого коліна. Вітер ду у напрямку центру. Це було мені на руку. Яким же виявилось моє розчарування і обурення, коли, завернувши за ріг будинку, я спіймав у себе на обличчі його потужний удар. Враз вітер змінив напрямок на протилежний, і декілька обгризаних кочанів від яблук гупнули мені у груди, лишивши по собі плями жовтого слизу на сороці». Відразу за ними об моє обличчя розбилися декілька крупних крапель. Починалася злива. Враз розверзлися хлябі небесні, і бруківка мостової до пірусіра засяяла глянцевою чорнотою. Я знову сховався за кут, роздумуючи над тим, як мені просуватися далі. Вибору не лишалося. Незважаючи на ворожі каверзи, які поміняли напрямок вітру, а це без сумніву, були ворожі каверзи, я мусив рухатися вперед. Буря виконувала роль Матадора, який намагався з усього розмаху всадити мені у спину свої гострі бандерілії. Ці геї задумали вимутати мене перед герцем, проте мене так просто не взяти». Напнувши берете на самі очі, я вирнув за кута, наставив уперед голову та почав бодати нею вперте дощове повітря. Поволі мене охоплювала тривога. Долаючи 10 метрів у хвилину, чи дістануся я вчасно на місце дуелі. Повертати назад – це ганьба. Просуватися уперед – вірна загибель. А навіть коли просуватися – чи дістануся я за сорок хвилин до бажаного місця? Ніколи не дістануся. Вихід, виходу не було, і все одно я вперто рухався уперед, заплющивши очі від дощу та вітру. Нараз якесь недобре передчуття тьохнуло в моєму серці. Затулившись від вітру рукою, я відкрив очі і прямо перед своїми ногами побачив чорне коло відкритого каналізаційного люку.